da on ne može podbaciti u svoje riječi, počet ćemo živjeti u skladu i onda će ta riječ dati rezultate mi tražimo rezultate, ja sam već rekao prije vi koji ste bliže to znate ja sam praktičan to znači vidim problem ili vidim nešto što je poželjno onda bude ukazano u srcu ili nekim drugim putem a srce je otvoreno za to način na koji se problem riješi ili kako doš do cilja i onda dođem do cilja ili riješim problem, to i svima vama predlažem. Znači ako postoji izvjesni problem ovi, pogledajte u riječi Božoj da li se on može i kako se rješava onda u svjesni da je to istina, vi krenete u skladu s riječju djelovati i očekujete da se problem riješi, to je toliko jednostavno. Košto nijedan prirodni roditelj ne želi da njegovo dijete pati da je bolesno, da nema za kruh i mlijeko, da nema za stan, da nema za grijanje, toliko i naš otac koji je puno bolji od bilo kojih prirodnog roditelja ne želi da ni jedno njegovo dijete pati da nema hrane duhovne i fizičke, da nema što za odijenut, da nema grijanje, da nema gdje biti Jer kako kaže pisma Ako vi, ako zli, znate dobrim darima, dariva svoju djecu mate 7, 9-11, koliko više Koliko više ili koliko sigurnije, kaže Šarić Znači, ne manje, nego koliko više I to malo ljubavi što ljudi imaju, imaju samo od njega Svako dobro koje u, njama, u nama, uvijek je od njega, koji je izvor dobra Prema tome, ako vi znate dobrim darima darivati svoju djecu Onda samo vidite što bi vi poželili svojoj djeci I onda znajte da on to želi vama i još puno, puno, puno više Znači, u Kristu Isusu nam je osiguran svaki blagoslov Duhovni, fizički, materijalni I mi trebamo naučiti na koji način se to prisvaja Danas počinjemo, znači, razrađivati tu najvažniju kršćansku poruku jer vi znali ili ne znali, kršćanstvo se naziva ispovjed naše vjere Znali vi ne znali, kršćanstvo je ispovjed vjere Znali vi ne znali kako se čovjek spašava On se spašava na sljedeći način Rimljanima 10.9.10 10. Ako ustima ispovjedaš Ispovjedaš Ispovjed Onog što vjeruješ Da je Krist, Isus, tvoj gospodar Ne moj, pusti mene na miru Mislim, brini se za sebe najprije i u srcu vjeruješ Da ga je Bog oskrisio od mrtvih To znači cijeli paket, da on, Sin Boži, sišao na zemlju Da udnese grijehe svijeta i što s njima na križ u ukopano, skrsno Proslavljen, sjedi s desne strane Bogu Otcu To je sjedinjen s Bogom ocem vlada na nebu i na zemlji I ako u to vjeruješ, onda ćeš biti sozo Sozo je bremenita grčka riješ Znači, spašen, izcijeljen, izbavljen i očuvan od zlog i mi danas počinjemo razrađivan najvažniju rečenicu ili misa u Svetom pismo Jer sve se prima na isti način Jer na križu u Kristu Isusu Bog Otac je za svu njegovu djecu Osigura svaki blagoslov I to je čisti dar milosti iz čistog Božjeg milosrđa I mi to trebamo naučiti primiti ili je sve to pismo neistina I stvarno možete s njim ribu zamotati Ili već nešto drugo napravići i crven kapicu Ima manje krvi, ubojstava, prijeljuba Ostalih ludosti Biće vam bolje, mirnije ćete spavat Ili je istina, ili nije istina Zato stalno ponavljamo Iz dana u dan Zato ste dobile tu dioptriju Koja kaže i ne kaže bez veze Bog nikad ne laže ja vas molim da vi ostavite vremena u tišini vaše sobice, nekdo gori televizija, čekate da vas prijateljica nazove, kuha vam ručak, živčani ste zbog ovog i onog, nego u miru vaše sobice, kako ste i pozvani molit, otcu vašem, po Mateju 66, a tikad kad moliš nemoj stajati na uglovima, nemoj stajati na trgovima, nemoj stajati na raskršćima, vikati, skaka da te drugi vide, nego ide u svoju sobicu. I nemoj misliti da ćeš biti usličan zbog noštva riječi, tako poga misli, misli da će ih zbog nabrajanja on čut On će te čuti ako mu u skrovitosti svog srca govoriš iskreno srce k srcu Dijete kocu. I onda, ako si mu skrovito govoriš o svom srcu, On će te nagraditi otvoreno Matej 6, 6-8 Prema tome, znači što bih htio da razumijete je sljedeće da li je ovo što piše daje praktičan rezultat Znači, da li daje praktičan To je ono najvažnije što čovjek mora riješiti Da li je to doista knjiga uputa za život Kako glasi Novi Živi prevod, Joshua 1.8 Piše knjiga zakona, ali on kaže knjiga uputa za život Da li je to knjiga koja ukazuje što napraviti Da bi, kad to napravimo Došli do onog što nam je potrebno Ili što i onako tražimo po cijeli dan, po cijelu godinu i cijeli život Ja vam kažem da jest Ali ako jest, ako to jest ono što On kaže da jest i ako mi imamo ono što On kaže da imamo u Kristu Isusu Mora beda da ima način kojeg je On osigura da mi to i primimo Nijedan zemalski otac ne bi bio toliko bedast ili opak Da svom djetetu obećaje cijeli njegov život do 18. godine Da ga čeka novac na banci kojeg mu je On uplaćiva, Da kad postane punoljetan da može početi nešto bilo što, kupiti stan, može obitelj, posao I onda da mu na kraju ne da neki pin Ili da mu ne kaže na kojoj se banci to nalazi Što bi vi mislili o takvom oca? Ne bi bio pravi otac, onda ok Ako takav nijedan zemaski otac Ne bi to napravio svojim djete. Osim u rijetkim slučajevima, kad nije pri sebi pa Sa svim izvjesno ne bi ne naš otac nebeski Je li tako ili nije tako? Ok, ali situacija je sljedeća Vi morate znat Pomolit ćemo se molitvu iz Efežana 1.18.19 Vi morate znat da je križ bio Da je ovo o čemu pismo govori bilo I najlakše vam je to shvatiti ako razmišljate o spasenju Novom rođenju Izbavljenju iz vlasti tame, jer to je isti čin Kad se to dogodilo Dogodilo se u trenutku kad je Isus rekao dovršeno je Ok, kad to postane u vašem životu živa zbilja Onog trenutka kad vi čujete da se to dogodilo Vjerujete onome koji je to izrekao I onda napravite nešto To nešto ćemo razrađivati do kraja ja bih htio, moja molitva, da vi to shvatite Jer ako to shvatite i počnete živjeti s tim u skladu Onda će se stvari koje nama obećaje Ili koje su zapisane Da nam je ono osigura Početi događati ili materializirati u vašem životu To je toliko jednostavno I to je princip Ispovijede naše vjere Isus Krist se naziva Hebrejma 3.1 i kaže Promotrite njega Koga pa Isusa Apostola I velikog svećenika Naše ispovjedi vjere Crtica Isusa On je dakle veliki svećenik Ispovjedi naše vjere Hebrajima 4.14 Kaže da se držimo čvrsto Ispovjedi naše vjere Pa ćemo prvo naučiti što je ispovjed Pa onda u čemu trebamo naći ono što trebamo ispovijedati I na kojem zakonu ili principu radi ta ispovjed Ali ćemo se pomoliti ovo iz Efežana. To je jedna od dvije molitve iz Efežana Prekrasne molitve, bitne Ali je dinamika u njoj krasna Zato što se on ne moli da on njima nešto da on se moli da im se srca, oči srca prosvjetle da vide što već imaju. Ako vi imate nekog koju u Kristu, ko što je većina ljudi ovdje ili su vjernice ili misle da su vjernice, a ne znaju koja su im prava i povlastice i obaveze u Kristu Isusu. To jest žive van onog što im je osigurano u Kristu Isusu vi se trebate molet za njih da im se oči otvore da vide što im pripada jer jednom kad vide što im pripada koji u zemaljskom svijetu niko normalan neće htjeti od toga odostat to je svatko će to htjeti uživati. vrlo jednostavno vrlo jednostavno evo recimo ako radite negdje u nekoj firmi imate plaću 4000 kuna i Doznate nakon nešto vremena Da bi jednostavnim potpisom u nekoj od kancelarija u istoj firme Vaša plaća skočila na šest tisuća Ja ne znam da li ima itko toliko nenormalan Anko ne bi išao to potpisati To vam je otprilike tako Pa se Pavle moli Čitamo Efežane, 17 počinje moletva Pa ćemo čitati do 19 Iako moletva traje do 23 stiha Ali nas zanima ovo, ovo ovdje što govori Znači, Pavle se moli A ja vas molim da vi pognete glavu I da zamislite u srcu što je istina Da otac govori vama Ja vam čitam što otac govori Dakle, ovo je pismo Kojeg je moj otac i vaš otac Napisao mene, to jest vama osobna Osobna On govori tebe što imaš u Isusu Kristu I kako to prisvoji Da li je Isus Krist dan za cijeli svijet Jes, znači to piše onome koji je u svijetu I za svakog po je li tako? Oke. Okay. Kaže ovako Molim da Bog gospodara našega Isusa Krista O ta slave Dade vama duha mudrosti i objave da ga spoznate neka rasvijetli oči vašeg srca da biste upoznali koja je nada u njegovu pozivu i koje je bogatstvo njegove slavne baštine, zatvorite vrat, samo laganica nema prema i koja je obilna i koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svetima i koja je obilna veličina njegove sile prema nama koji vjerujemo po djelovanju jake njegove sile. Ja ću još jednom pročitat Bili smo spriječeni Ili ti ga ometane mrvicu A ne bih htio da se to krivo, krivo čuje Iz početka Molim da Bog gospodara našega Isusa Krista Otac slave Dade vama duha mudrosti I objave da ga spoznate Neka rasvijetli oči vašeg srca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 ja se molim Da Bog gospodara mojega Isusa Krista Dadne meni duha mudrosti i objave Da ga spoznam I neka rasvijetli oči mojeg srca Da upoznam koja je nada u njegovu pozivu I koje je bogatstvo njegove slavne baštine u svijetima i koja je obilna veličina njegove sile prema meni koji vjerujem po dijelovanju jake njegove sile, meni govori. Ili ako imate bližnjega koji u mrako, i je u mraku i porobljenje od Sotone koji ga je proždro, iako je on znači već vjernik da se oslobodi od toga da vidi da ima u Kristu Isusu pobjedu. Okay, znači on ovdje govori Da nama treba duh mudrosti I objave da ga spoznamo I da se oči našeg srca Trebaju rasvijetlit Da bi upoznali Koja je nada u njegovu pozivu I koje je bogatstvo Njegove slavne baštine u svetima I koja je obilna veličina Njegove sile prema nama koji vjerujemo To je već u zraku to je već oko nas, to je već dovršena stvar. Ali se On moli da mi to shvatimo u nama i dignemo se na tu svjesnost i počnemo to uživati. Danas ćemo govoriti o tome koliko su naše riječi moćne. A koliko su tek moćne njegove riječi na našim usnama. Jer ono što mi ispovjedam Treba biti ono što piše u riječi Jer na grčkom jeziku ispovjed Znači reć ono što piše Di piše u riječi Božoj Držite se čvrsto ispovjedi vaše vjere Bi bilo nemojte prestat govorit ili svjedočit na glas Ono što piše u riječi Božoj o vama ili onome što je Bog Otas napravio za vas Ili onome što ste vi u Kristu Isusu O čemu ćemo još kasnije govoriti Zašto je to bitno? To je bitno Zato što iza toga stoji zakon Zakon iz Marka 11.23 Kojeg smo spominjali Koji je praktično primijenjen U našem postajanju kršćanima Ili ti ga našem spasenju i izbavljenju Zakon je sljedeći. Ispočetka ja vam predlažem da provedete vrijeme razmišljajući o tome i koje su mogućnosti u tome ako znate da je to istina. Znači on kaže, Isus Kris koji ne laže i kaže svima tko god, tko god kaže broj jedan moraš izreći, kaže, ne računa se ako je sam u srcu. Moraš posvjedoći pred drugima I pred vrazima Ako netko kaže I onda spominje goru Možda tebi nije toliko interesantno Da recimo sleme dođe U Dalmaciju Ali ti je možda interesantno da ti tumor stane To je tvoja gora Ili da ti se promijeni financijska situacija Ili da oni koji te tlače u umu da odu ako kaže Ovoj gore da se digne i baci u more To je broj 1 Broj 2 U srcu ne posumnja Broj 3 Nego vjeruje u ono što je rekao Rekao Rekao Zarez Dogodit će mu se Točno ono što je rekao Ili primit će Točno ono što je izrekao tri puta rekao, jedan put vjeruje, ovo je zakon i taj zakon radi i on stoji iza cijelo kršćanstva. Sad pogledajmo ono kako se kršćani spašavaju, sveto pismo da vas uputim jer uglavnom ljudi poznaju samo negativno ispovijed. Mi pričamo o pozitivnoj u Svetom pismu se navode Novog zavjeta, navode se Četiri ispovjede Broj 1, ona ispovjet Koja je bila prije Isusa Krista, Marko 1.1.5 Kad je Ivan Krstitelj Pozivao židove Da se dođu i pokaju I vjeruju onoga koji će doći I oni su dolazili Krstili se u Jordana Za oproštenje od njihovih grijeha to je jedna vrsta ispovjed Oni su ispovijedali njihove grijehe On ih je krstio za oproštenje od grijeha Ta ispovjed nas ne zanima To je negativna ispovjed Onda imate pozitivnu ispovjed Koja nas i kako zanima I to je ispovjed iz Rimljana 10, 9 i 10 I na taj način Onaj koji je griješnik Bezbožnik Postaje kršćanin on to postaje na sljedeći način Dobro, obratite pažnju Da je u toj rečenici, u te dvije rečenice Isti zakon I ako vjerujete da to radi A trebali bi, jer tako se ljudi spašavaju Onda znate da taj zakon radi Ako je iza toga zakon On radi uvijek Svejedno koje su imenice Umetnuti, u, u, u koje su imenice, znači, u njemu jer zakon ili glagolsko vrijeme uvijek radi pa kaže ovako ako ispovjedate to je kažete na glas da je Isus Krist vaš gospodar i u srcu vjerujete da ga je Bog u od mrtvih vi ćete biti spašeni jer srcem vjerovati opravdava a ustima ispovijedate spašava To je isti zakon Zakon je sljedeći Ono u što vjerujemo srcem ako istinski vjerujemo i što izgovorimo na glas to bude To bude To je dakle druga ispovijed i ona nas zanima samo jednom Tu grješnik Palo bi otpalo kako god hoćete Postaje novo Božje stvorenje Dijete Božje I svimu se grijesi otpuštaju, ne opraštaju Židovi nisu mogli imati otpuštanje grijeha Nego opraštanje grijeha Onaj koji postaje kršćanin, on, on ima sljedeće, novorođenje Njemu se mijenja po Božjoj intervenciji iz Efeža na 2.10 njegovo najunutarnije biće A židovu se samo opraštalo ono što je činio a ne ono tko je činio Prema tome Onaj koji je u Kristu Isusu On pri tome dobija novu prirodu i svi mu se grijesi kao posljedica kršenja reda Zbog te prirode, otpuštaju To znači, nema ih više Novo stvorenje Staro uminu i sve novo nasta Po drugim korinčanima 5.17 Prema tome, to se čini samo jednom Samo jednom Stoga nas to zanima samo jednom I oni koji to nisu napravili će to prilike napraviti ovdje na pravi način to je ispovjet grješnika Koji priznaje krista za gospodara Pri tome se on odriče starog gospodara Svog načina života i razmišljanja Sve je to uključeno u riječi gospodar Sve Hrvatske Biblije daju krivi prijevod Gospodin ili gospod jedno ni drugo ne smisa O kojeg daje Grčka riječ kirios Kirios na Grčkom što vi kažete On je moj kirios Kirio znači onaj kome netko ili nešto pripada vlasnik onaj ko ima moć odlučivanja nad nekime ili nečime znači vi ako Krista ne priznajte za Kiriosa i dalje vam je Kirios onaj drugi i dalje ste u vlasti tame i zato vam se stvari ne događaju to je temeljna odluka i ispovijed ona se donosi jednom i nikad se ne smije poništit Stoga onaj koji je spašen, on živi za Krista i po Kristu u zajedništvu s Kristom, gospodarom. On odlučuje nad svime, on ima zadnju riječ u svemu. On se samo s njegovim imenom potpisuje, to znači Kyrios U tom momentu palo biće, to ćemo ovo je ukratko, to ćemo raditi posebice, palo biće iz vlasti tame i ono koji ga je držao vlasti. Što je zli satona, protivnik princ Tame Biva prenešeno u duhu Ne u tijelu, i dalje si u tijelu A Kimor sjede se i dalje su sjede Ali u duhu U kraljestvo Isusa Krista, Ljubavi Božje, Kološanima 1.13 U tom trenutku ne, Na drugi način, nijedan Ok, ta je ispoved koja nas ne zanima Samo jedno nas zanima Stoga nas danas ne zanima Onda imate sljedeću ispovijed, Ona je negativna ispovjet To je ispovjet kršćanina Ili djeteta Božje Koji je u zajedništvu s Isusom Kristom Koji je zbog svoje slabosti Napravio kiks ili pogriješio Kad on to napravi S obzirom da mu je u srcu Duh Božji Kako kažu pet 5.5 Ljubav se Božja Uljeva u naša srca po duhu svetom koji nam je darovan Cimoni skoči iz reda duh boži jer onga vodi svi oni koji su sinovi boži to važi za kćeri vođeni su od strane duha tajle duh boži vodi one ko, koje vodi duh boži sinovi su boži rimljani 8 14 i onga ga kucka u srcu ja volim reč porameno i on zna da se on u tom trenutku treba napravi sljedeće, ko svaki bračni drug kad nešto zezne, istog trenutka dođe svom supružniku, to je ovdje Krist Isus. Jer Kristova crkva, Kristovi i Kristovo tijelo, Kristova vjerenica ima samo jednog vjerenika Njemu odgovara, u njega gleda i to u momentu kad si kiksa, dolaziš Kristu i kažeš mu oprosti. I u tom momentu On je vjeran i pravedan I On će ti oprostiti grijeha I očistit će te od svake nepravednosti 1 Ivanova 1.9 To se čini odmah I kako znaš da si ti nazad u redu Jer se vraćaš u zajedništvo Jer je zajedništvo prekinuto sa nepravednošću Ili ti ga sa nekim nesvjesno Ili zbog slabosti počinjenim grijehom Ali se vraćaš u zajedništvo jer on briše nepravednost, njegova krv uvijek radi. To je treća ispovijed i ta ispovjed nas zanima ali ne danas. No, ima četvrta ispovijed i ona nas zanima. To je ispovijed Kršćanina ili djetata Božeg onome što je Bog otac napravio za nas u Kristu Isusu na križu. Onome što je on po svom duhu a kroz riječ Božju napravio u nama nakon toga što smo ga prihvatili kr na križu ili žrtvu njegov što smo mi njemu kao posljedica toga što Isus Krist radi sad trenutno za nas jer on isto nije išao u penziju što je Isus Krist sad mene onaj koji vlada nebom i zemljom što je on, meni, ja to moram znati, živjeti u skladu s time. I broj pet Što ja mogu napraviti Po duhu njegovom, koji radi u meni I po njegovo riječi na mojim ustima Oko tih pet temeljnih istina Ili stvarnosti se vrti ono što se naziva Pavlovo evanđelje Samo kod Pavla to imate i nešto kod Petra jer kaže Pavle Evangelje koje primih nisam čuo od nekog čovjeka Niti sam ga naučio Galatians 1.10.11 Nego objavom Isusa krista To je direktno objavljenje Iz Židovi za vrijeme Isusa Do Isusove smrti nisu imali pojmat ko je Isus I kad bi vi samo čitali Evangelja, ne bi se spasili Ne bi znali ništa Bez dodatnog znanja koje sad imate i onda je bila potreba da se objavi crkve po duhu Božjemu ono što se dogodilo na križu i što su one sad nakon te žrtve na križu što imaju i koja su njihova prava povlastice ali i obaveze i to je sadržano u Pavlovom evanđelju ili ti ga u Pavlovim poslanicama prema tome ispovijed naše vjere koje se mi trebamo čvrsto držati, tre, ispovijest treba biti utemeljena na velikim istinama koje se nalaze u Pavlovim poslanicama, samo tamo imate ono što smo u Kristu Isusu i što možemo po njemu, nigdje drugdje. Kažem ima još u drugim poslanicama apostolskim djelomično nešto, ali ovdje je cjelovito. Prema tome Ako se ovo zna I ako se razumije zakon Po kojem se ono što nam već pripada u Kristu Isusu Što je već učinjeno za nas u Kristu Isusu Jer On je išao na kriz zbog sebe Nije išao sebe očistiti od grijeha niješao sebe izbaviti iz vlasti tame Nego je On to išao zbog nas i prema tome Što je napravljeno, je napravljeno I objavljeno I sad se postavlja pitanje što ja imam Kao kršćanin ili kao djete Božije Vi ili mi moramo znati Da je novi zavjet Isto koji stari nas zanima novi Legalni dokument i da se naziva oporučnim pismom u Hebrema 9, 16 i 17 To znači zakonski utvrđeno krvlju Isusovom potpisano Jer to je krv koja zapečačuje taj Novi Savez Matej 26, 28 I Isus Krist je s tom krvlju na Savezu jamac cijelog Novog Saveza ili žiran svake riječi koja je tamo zapisana po Hebrajima 7.22 Prema tome vi ili mi dobili smo oporučno pismo Umro je naš roditelj i ostavio nam je kako zovu baštinu veliko blago I sad je na nama da vidimo što piše u tom oporučnom pismu i ko što bi napravili da nam je Dida umro u Americi Koji je bio bogat, odmah biš vidi što je meni ostavio Koliko bratu Zašto je sestri dao, a nije ga voljela Tako trebamo zaći u to pismo I vidjet Što imamo u njemu Mi smo u našoj radionici preveli izvanredno djelo Koje imate u rukama To je dijelomično Dijelomično, inače ima 33 stranice Sadrži sva 134 mjesta u Svetom pismu gdje se spominje što imamo u kristo Ali ovo je temelj Temelj zato da ne bi skakutali bez veze Ali čim prođete temelje Čim vam to postane živa stvarnost Javite se, dobit ćete sve I tu imate objašnjeno kako to funkcionira To je jedan od najvećih Boži slugu ikad Posebno odabran još od majčine utrbe kriste je vidio stalno, čuo njegov glas i dignut je da cijelu crkvu uči vjere Znači, nije neko bez veze Jedno od najvažnijih postojanja u cijelom stoljeću Znači, ne netko bez veze I onda imate jasne upute Imate jasan prikaz na koji način ono što piše tamo U riječi Boga živoga U knjizi istine i piše da možemo i trebamo presvojiti Na koji način da to postane Moja živa stvarnost Jer to je, o tome se radi Ako sam ja u vlasti tame A on je došao i izbavio me iz vlasti tame I ja sam tlačen u životu I ne ide mi, I osjećam da mi u svakom mogućem pogledu Nešto smeta Pa mene treba zanima Da li to što je on napravi Utječe na tu moju situaciju To je praktična stvar Ovo nije idejna stvar Ovo nije kako lijepo zvuči stvar Ovo nije nešto što se onako prepričava I onda nastavi živjet po starom Nego treba riješiti Da li je to zapisano u knjizi istine I što to znači da li je naš dragi Bog otac lažac ili je njegova riječ istina? Jer ovo je njegova riječ. Isto tako, da li je on u svojoj riječi vjeran svakom svojom obećanju ili nije. Da li ja imam, to smo čitali, imate na onoj dioptrije, ja imam ono što moj Bog otac kaže za mene u svojoj riječi da imam, je li tako? Ali mi to govorimo, ali kada nas se ne tiče Ovo je način kako to postaje naša živa stvarnost I to je jako važno Znači, ispočetka, Ono što mi moramo naći U toj poruce ili pismu kojeg je naš nebeski Otac napisao svakome od nas Pona osob Jest što ja imam Ako jesam djete Bože U Kristu Isusu Ili ti ga koje je moje obiteljsko nasljeđe Što ja imam ili dobijam čim sam stupi u obitelj Jer žena kad se oženi i uđe u obitelj Ulazi u muževljevo nasljedstvo tako U njegovu im, imovinu Što meni pripada da bi onda to što meni prepada, ja moga počet uživati Jel me pratite gdje Jer se onda isplati to malo pogledate? Znači, moja vam je preporuka da ne čitate nikakve svete knjige da ne čitate ni sveto pisma dok jedno deset ovo ne pročitate što ste dobile shvatite i počnete primjenjivati jer tu su temeljne istine dane Počevši od prve kako postajem kršćaninom I onda na koji način da budem uspješan kršćanin Ili da živim na, na razini koje On odredio za mene Kao djeteta Božjeg Ako se to vama ne da, ja vam ne mogu pomoći Ali vjerujte mi, to radi E sad da vidimo koji je to zakon On kaže Da je ispovjed Da mi kažemo na glas Ono što piše Di piše Piše u riječi koja je istina Što onda mi u stvari činimo kad kažemo On traži ispovjedu On kaži da ga ne traži Da ga ne zanjećemo to u Mateju 10 32 33 i Mateju i Marko 8 38 to se meni više sviđa jer tamo spomene ko zanječe mene i moje učenje. Znači on traži da mi na glas kažemo što ono što u srcu vjerujemo što smo prihvatili kao istinito što je za nas živa zbilja. I ako mi to napravimo Pazi sad ovo Dok se to još nije dogodilo u fizičkoj stvarnosti Tek tad će to postati fizička stvarnost I tu je kvaka jer u prirodnoj stvarnosti A mi funkcioniramo u božanskoj stvarnosti Počevši od primanja Krista Isusa za gospodara Kad postajemo djeca Božja Onda više nismo prirodni nego nadprirodni I počinjemo funkcionirati znali ili ne znali u višoj sferi, Mi smo navikli razmišljati da se prvo nešto dogodi mi onda to vidimo ili osjetimo i onda kažemo ali to nije ispovjed vjere nego potvrda onog što vidimo ali spočetka kršćanstvo se naziva velika ispovjed naše vjere i dana nam je uputa da se čvrsto držimo te ispovjedi vjere iako se mi čvrsto držimo te ispovjedi vjere Ono što ispovjedamo iz riječi Bože Po zakonu iz Marka 11.23 Postane Zamisli to Zamisli to Misli, kako kaže on tu Čekaj, stanite malo i ponovo razmislite o Isusovim riječima je li, je li Isus bio neki sanjar li, Stanite malo, jer on krasno to govori Kaže, ponovo Pogledajmo malo više Evo, gledamo kraj prve stranice i druge stranice Malo više te Isusove riječi iz Marka 11.23 Jer to je zakon Kojega danas počinjemo razrađivati I na temelju njega Prisvajati ono što nam je u Svetom pismo obećano To to osigurano u Kristu Isusu Evo izvoli, evo ga, tu je, tu je Ovaj, u njemu A ima tamo, oke. Okay. Kaže On, pa vidimo je li, Jesu te riječi Jer tako se moramo pitati Dobre, čeka, jel On mene sad vuče za nos Ili čeka, čekaj malo Stane malo Jel Isus znao što govori Jel On pre sebe je li, je li, Što On govori On meni hoće reći Da ja govorim da nešto jest Što uopće nije I da će to onda postati Jel On pre sebe Ko je tu pri sebi, on ili ja Jesu njegove misli kako treba biti ili moje misli Jesu njegovi puti kako treba biti ili moji pute. Ali što on govori On kaže, ako zaista u srcu nešto vjeruješ Pozitivno ili negativno I ako to kaže svojim usnama Zaista ćeš imati Imate tri mjesta u, u mudrim izrekama koja ukazuju koliko su naše riječi moćne bez obzira je li mi govorili Božju riječ ili ne Ali ako mi govorimo ono što piše to je sila koja razara Jer Isus nije govorio sve riječi nego očere riječi Ivan 14.10, to smo već rekli 12.49.50, što Mojta zapovedo Isus nije govorio sve riječi A mi smo pozvani isto ne govoriti sve riječi nego govoriti Božje riječi Ili ti ga govoriti Božju riječ i ako mi govorimo Božju riječ U koju vjerujemo srcem Što nije teško Nije teško duhom vjerovati Jer srcem ne znači srcem fizičkim organom Što liči na ciklu I pumpa krv Nego znači duhom Je li teško vjerovati da je njegova riječ istina? Sasvim izvjesno nije Ali ako je njegova riječ istina Onda svi sve riječi u to riječ istina Da li je teško Vidjet ćete to probati Reć na glas ono što piše Reci svojima isceljen sam dok ti još kržica stoji, dok ti još bol stoji, recijenjen sam jer to piše i ako vjeruješ u to što piše u srcu i kažeš na glas to što si rekao će postati jer to, je li Isus bio pri sebi ili on šeno, jel on možda tog dana bio cugi ko neki ljudi ili stvarno što ono što piše u Marko jedanaest dvadeset radi ako kažete Ovoj gori, da se digne i baci u more I u srcu ne posumnjate Nego vjerujete u to što ste rekle Zarez, dogodit će vam se Ili bit će vam točno što ste rekle Zamisli to Zamislite to Ovo mijenja život Ovo te diže na nivo Božanskog djeteta. Djeteta, kakav si u njegovim očima Ne u svojim očima i u očima svijeta Držite se čvrsto ispovjedi vaše vjere Da, ali ja sam to govorio dva dana I nije se dogodilo Da, ali ovdje kaže držite se čvrsto Znate ko se drži čvrsto Pitbull terijer, kad se u kadu grize Nešto, on ne može otvoriti vilicu To znači držte se čvrsto Znate ko se drži čvrsto Neko ko je pao iz broda U more Idu prema njemu bijeli morski psi I mu baci konop I onda ga vuče I ovi idu za njim Znate kako se on drži za taj konop Čvrsto Znate što to znači Zubima Rukama Nogama e, Glavom Ušima Drži Nema šanse da će pust. E to znači držite se čvrsto Čega se mi moramo držati čvrsto izgovarati na glas, bez obzira na sve Ono što piše Jer mi vjerujemo da je ono što piše istina I ako doista vjerujemo To što doista vjerujemo srcem I izgovaramo, će postati naša živa zbilja Nema molitve Niko normalno ne moli Isuse spasim Jer ga Isus već spasio nego on primi to i kaže hvalate, ti si moj gospodar. Znači mudre izreke 6:2 kažu zaveza se se riječima vlastitih usta. Tvoje su te vlastite riječi zarobile. Vi izgovarate kletvu nad vama skoro svakodnevno, a niste svjesni. Kletva je negativna ispovjed. Ja neću nikad to, ja nema šanse da napravim, to i to I točno ti se to dogodi, jer vjeruje u srce To je kletva koja stoji i veže tvoj život, dok je ne opovrgneš sa drugom ispovjeđu Onda kaže smrt i život To je Mudre jezike 6.2 Smrt i život u vlasti su jezika To su Mudre jezike 18.27 Onda kaže, to su mudre jake, 12.18 Jezik nekih probada kao mač A jezik mudrih donosi zdravlje Ako mi pročitamo riječi Božoj Sad ćemo pročitat, jednu super zgodu Da smo u Kristu iscijeljeni ako smo Kristove Ovo važi za Kristove a na ovom seminaru imate uvijek priliku postati Kristovi na pravi način ne idejno nego ono da znaš. I onda kaže pismo da mi nešto prepada u Kristu jer vidite, ovdje piše u njemu, to u njemu znači u Kristu Isusa Svaki ulazak u njega i ostanak u njemu jest obilje blagoslova, svaki izlazak iz njega i jest gubitak tih blagoslova Srazmjerno tome koliko smo izašli iz njega Pa se vi mislite Ok, znači Mi imamo, to vam je Marko 5 poglavlje Stihove 25, ili možemo 24 do 34 Imate praktičnu primjenu toga Što se događa kad mi čujemo da Kristi scjeljuje Ili da smo njegovim ranama iscjeljeni i imate princip Koji radi uvijek Ne samo ovako u ovoj situaciji Nego za svaki Boži blagoslov Ako razumijemo princip Što je opet Krist objavio Preko istog velikog sluge Osobno mu je rekao Objasnio me koji se princip skriva U ovoj zgodli sa ženom Koja je krvarila dvanest godina Koji se može primijeniti Na svaku božansku stvarnost Ili na svaki blagoslov I on postane Pa da vidimo sad to kako piše Znači, čitamo Marko Peto poglavlje Stihovi 24 do 34 Kaže ovako Mnogo ga je naroda pratilo I tiskalo se oko njega On je naime otišao za Jajron Čija je kćer bila na umoru Po putu je umrla Isus je uskrisio Ali po putu Isus nije pričao Bablje priče Nije pričao što ima nova u državi Nego iscjeljivao sve po redu jer to se događa i u vremenu, dok idete prema cilju Neki misle da je to samo na cilj I onda gube svo vrijeme po putu do tamo i po putu nazad Ne kopčaju da je to stalno I među njima je bila žena koja je već dvanest godina bolovala od istjecanja krvi Mnogo je podnijela kod mnogih liječnika, Potrošila je sve što je imala A ipak nije našla pomoći Samo joj je bivalo sve gore Kad je čula za Isusa Mi možemo reći kad smo čuli Da smo u Isusu iscijeljeni Ista vam je stvar Pristupi u mnoštvu naroda Njemu straga I dotače se njegove haljine jer je u sebi govorila ako se samo dotakne njegove haljine ozdravić, vratit ćemo se na princip samo da pročitam, odmah presta njezino istjecanje krve i osjeti u svom tijelu da je ozdravila od svoje bolesti. Isus osjeti da je izašla iz njega sila, okrenu se odmah u mnoštvu i upita tko se dotakao moje haljine? Njegovim učenici odgovoriše, pa vidiš kako se narod tiska oko tebe i još pitaš, tko se mene dotakao? Ali on je pogledao uokolo da opazi onu koja je to učinila. Tad dođe žena uplašena i dršćući, jer je znala što se s njom dogodilo. Pade pred njega ničice i pripovijedi mu sve kako je bilo. A on joj reče, kćere, tvoja te vjera je scjelila, ma nije valjda. Idi u miru I bude zdrava od svoje bolesti Ja bih ti ovdje da uočite nekoliko stvari Mimo ovog principa Jedna od tih stvari koje upada u oko Je da se oko Isusa guralo mnoštvo I mnoštvo ga je doticalo Ko što mnoštvo čita istu Bibliju Sluša iste istine Međutim, ništa im se ne događa od onog što piše I onda neki Krivo što su podučeni Ili kratke pamete Ili jedno i drugo Onda oni kažu da nije njihova Božja volja za njih Da oni ozdrave ili nešto drugo Je li bila njegova volja Da ozdravi svi ovih, Ili samo ova žena Svi inače bi bio pristrana Pismo kaže da on nije pristrano Ali zašto je jedna žena ozdravila Zašto? Zašto ovako na seminaru Neko ozdravi Svaki ozdravi ovako svaki neki a ovi neozdravi, a ista poruka iz istog razloga jer nisu prihvat, prihvatili sa svojom vjerom jer evo vi neki niste bili, mi smo objašnjavali sijača prvi dan i kako urod ne ovisi o kvaliteti sjemena nego o kvaliteti zemlje jer sjeme jedno te isto, a sjeme Riječ Božja po Luki 8.11 Prema tome iako se mnoštvo, znači, pa vidiš kako se narod tiskao oko tebe Znači, je li vi mislite da je taj narod Koji se tiskao oko Isusa Koji je znao da iz njega izlazi sila koja iscjeljuje sve po Luki 6.19 Da on nije znao da ta sila postoji Ali oni su se možda nadali da će nečo, nešto skočit na njih vladati ih, sve maknuti s njih I da će oni biti kak cakum pakum Ali je samo jedna osoba ozdravila Žena koja je Isusa dotakla E sad, pogledajte princip Ona je napravila četiri stvari I svaki koji napravi te četiri stvari Može primiti svaki obećani blagoslov Ili ti ga Boži blagoslov uručen u Kristu Isus Ne zaboravite samo u Kristu Isus Jedino u njem. Efežanima jedan 1.3 Jedino u njemu. Sve drugo su stramputice sve drugo su grabežljivi vuci koji se pretvaraju da su ovce Sve drugo su lopovi razbojnici koji idu drugim putem Samo su jedna vrata do riznice blagoslova Krist Isus I to ne samo jednom, nego stalno Vrata su jedna Nije ono među vremenu probio druga vrata Ili prozor Jedna su vrata Svaki drugi prolaz To su vam lopovi kad kradljivci Zavedeni ste od lopova i kradljivaca, To su zli duhovi koji vas odvlađe Od blagoslava Sama su jedna vrata Ivan 10.1 i 9 Ja sam vrata Ja sam vrata Ok, znači što je žena napravila Četiri stvari kaže Isus Ona je rekla Jer premda da prvo kaže da ga se dotakla Kaže Zato što je govorila Riječ na Grčkom ovdje naznačava da je sebi neprestano ponavljala Ona je neprestano govorila Broj 1, rekla je Rekla je Broj 2, učinila je Nije samo rekla, nego je učinila Ili ti ga ponašala se u skladu samim što je rekla jer mi kažemo, da, da, ja vjerujem u Iisusa Vjerujem u Isusa, pa naravno, vjerujem u Isusa, Živiš kao antikrist Moliš se svima i svakome Kad ti se nešto dogodi, ideš svima i svakome A ne njemu, koji je rekao, dođete k mene Ja ne vidim da ti vjerujes u Isusa. K'o zna u što vjerujš? Je li tako? Tvoja ispovijed se ne slaže s onim što ti je u srcu Ne događa ti se ono što je na usnama Nego što ti u srcu Znači, sebe zavaravaš Znači, ona je rekla ili je neprestano ponavljala I onda je učinila Ona je učinila ono što je rekla ili što je govorila A govorila je samo ako se dotaknem skuta njegove haljine o zdravići Je li to rekla? Je li to vama izgleda ako nešto nenormalno? Sasvim izvijesno, nije baš normalna Ne, nije normalna Međutim, iako ne izgleda normalno ona je to vjerovala To je rekla I nakon toga treća stvar Primila je Primila je Bila je otvorena za primit Ili ti ga očekivala da će se dogoditi To je treća stvar Zato ja stavno govorim Moraš vjerova da radi, Zato stavno govorim dođete očekujući I četvrta stvar Što isto puno ljudi kiksa Onaš ti nekome da slavu nakon toga Moraš ispričat drugima, da i drugi imaju koriste Jer što primaš, ne primaš samo za sebe S obzirom da većina zanjeću ono kod kojeg su primile Ili uopće ne prime, jer on to vidi Ili im se to izgubi po putu Znači, četiri stvari Mi možemo napraviti U svakoj od ovih situacija O kojima se spominje Znači, Riječ Božja Da mi možemo primiti Bro, jedan reč ispočetka početka se čvrsto Ispovjede vaše vjere Da li mi vjerujemo Da je Bog istinit? Vjerujem. Vjerujemo To ti je zdrava pamet Govori, ne moraš pročitati U pismu pismo Pismo kaže Bog nikad ne laže Ti tu jedan, dva da li mi vjerujemo da je njegova riječ istina, sasvim svim izvjesna? To je Ivan 17:17. 17. Da li mi vjerujemo da on vjeran ispuni svako svoje obećanje ne neko? Da? To su Hebreje 10:23. Da li mi mislimo, to vjerujemo da on nije kao ljudi pa jedan dan kaže, ali čuj teška je situacija u države? <laughs> Oprosti, niz zaletio sam se. Ne, nije, ni on ljudi da će reći pored Što on kaže ispuni Što ja gospod rekoh rekoh Jezekiel 12.25 Ovo su bili brojevi 23.19 Znači što ja kažem biće Što sam reko rekoh Ne povlačim tu riječ Jer mi to vjerujemo Ako to vjerujemo To vam je opći princip Da vas naučim mislite jer većina ne znaju Znači imate izjasne principe Koje ne smijete narušiti Broj jedan opći vlada nad pojedinačnim Onda, pojedinačni vlada nad specifičnim A opći vlada nad svime Ok Riječ Božja kaže Ovako Nemoj lagat Pardon Riječ Božja je istina To je opći princip, je tako? Onda, pojedinačni kaže Nemoj lagat Međutim, kad ljudi kratke pameti Idu to primijeniti On se počne misliti jer obrne red Da li čeka, ako slažem Možda ću ga povrijediti jer vidite kako je red. Stavio je specifično i okrenuo red i tu vam je propast, putu propast. Ispočetka, riječ Božja istina i istina vodi u život. Je li to istina? Je, to je opći princip, on vlada nad svime. Fokusiran bude na opći princip da svoj um nadvladaš ili sa koji te želi zavrnuti kroz tvoj um. Onda ide pojedinačna premjena, recimo imate laž. Ili krađu Jel' tako? OK I onda kaže Nemoj slagati I sad uđeš u specifičnu situaciju I traži mama da slažiš Pa mama, ja tebe volim, ali kako te šlijevi Svejedno, li mama, tata, predsjednik države, ili Svejedno I tu ljudi kiksaju Eme pratite Mislim, nemojte samo klima glavnego dobro razmisliti To vam važi i za poklonstvo. Bog je jedan i svo obožavanje ide njemu Posrednik je jedan između Boga ljudi, Krist Isus Prema tome znači nema drugog posrednika Nema drugih vrata, prvom Timoteju 2.5 I to je znači svi razumiju Ali onda idu doli mole se svemu i svačemu I onda se čude što i ne ide To vam isti princip Isti princip Isto tako financije Jel je Riječ Božja istina. Sasvim izjesto Kaže ovako Daj u moju kuću svu desetinu Pa me iskušajte, kaže Neću li otvoriti ustave nebeske izliti na vas svaki blagoslov Malachija 30, recimo I onda on to ne napravi Ja ovim ne kažem da dajte desetinu, biće dan financijama hoću samo reći kako je bilo kod židova Zakon objašnjava I, I onda kaže, onda me iskušajte i sada on normalno, ne odvaja od onog što mu je Bog da Jer što god imate dala vam je na mudro upravljanje Ne vraćate mu za svoje dobro Tako da dajte drugima I onda ispadate iz reda I onda se čudi što i ovdje ne ide Onda se on ovdje moli da mu ide, ali i dalje krši ova dva iznad principa Neće ići Neće ići I onda nemoj misliti da je njegova valja da se si siromašam Jer to je prokletstvo što ću vam jasniti tog dana Siromaštvo je prokljestvo, minus je prokljestvo Jer kaže ponovljeni je zakon 28.47.48 Jer nisi htio služiti gospodu Bogu svom u svom obilju Onda će služiti neprijateljima svojim Koji ću postati na tebe Ili dozvoli da ti dođu u glade žeđe, golotinji i oskudici svake vrste to je prokljestvo zakona A Kristus je oslobodio od prokljestva po Galačanima 3.13 Poštavši prokljestvo namjesto nas Pa onda poprati upute, me Pratite o čemu pričam Znači, ovo je jako važno Ljudi ne znaju misliti Nema im ko reći ni oni ne znaju misliti Prema tome Mi trebamo misliti njegove misle Mi trebamo uskladiti naš um Sa njegovom riječu I mi trebamo govoriti njegovu riječ I onda će ono što riječ govori postati A mi to hoćemo i mi se toga moramo čvrsto držati Mi moramo govoriti da to jest Prije nego što postane i onda postane li? Tako kaže princip, ispočetka. Ako kažete ovoj gori da se digne i baci u more I u srcu ne posumnjate, dok govorite I vjerujete u ono što ste rekli Biće vam to što ste rekli Kako će vam biti što ste rekli? Prije nego... Uh, uh, nakon što ste rekli da će biti kada ste rekli da će biti, pa prije nego se dogodilo. Jel pratite dinamiku? Znači is početka postoji nešto što se zove Pavlovo Evanđelje. U Pavlovom Evanđelju koje nema veze s Pavlom, Pavle, je ko kemijska To je ko da dobijete poruku Svejedno li se dobili na Samsung, Nokia, Toshiba, Ferrari e, Majoneza, Tome, što god, kako da se god za nema Opće veze koji je naslov Važno je ko šalje poruku Pavle kaže, ja to nisam, svojom pameću nisam naučio Nije mi dao neki čovjek, nego objavom po Isusu Kristu. Ili ti ga objavom Isusa Krista. Znači to je Božja istina O čemu? Onome što se već dogodilo na križu I sad ima pet temeljni stvari Koje mi moramo naučiti da su se dogodile Jer to nam uvjetuje je kvalitetu života u Kristu I mi ćemo njih razrađivati neke po putu Počevši od sutra Ja sam pozman Da podučavam djecu Božju ne gubitnike, nego pobjednike Djecu Božju I ja onda odgajam ljude da postanu djeca Božja A ne treća Dalmatinska liga Robovi, kmetovi Građane trećeg reda Nego djeca Božja Na sliku Krista Isusa I od sutra počinjemo konkretne poduke Vezano za to Radimo na svjesnosti u vas za koju smo se molili i na tome na koji način se ono što riječ Božja govori spušta u našu materijalnu sferu kroz našu ispovjed vjere ili ti ga kroz našu vjeru u ono što piše. Znači Pavlovo Evanđelje od strane Boga Oca napisano meni osobno on govori što Isus za mene osobno napravi ja sam se uvezao tu ljubavno pismo jer Bog je ljubav i ako On piše pismo očite ljubavno pismo. Jel tako? Piše ga mene jer je moj otac, tako kaže kršćanska molitva, prva riječ kaže oče znači očito mi otac ako ga zovem oče, i prema tome, to je za mene I Ima pet stvarnosti koje morate zapamti da postoje I njih locirati u vašem duševnom sistemu I onda ih prisvajati Na način da prvo vidite što vam pripada I onda počete to govoriti, osnovu onog što piše I onda će postati Broj 1, što je Bog Otac Koji je vječni duh Napravio u Kristu Isusu, Sinu Božjemu, na križu za mene osobno, pusti druge. Napravio je za sve, ali moraš u osobet, je tako kaže ona dioptria druga prvi stavak. Sve to pismo Bog otac govori meni osobno sad. Što je on za mene napravio na križu? Broj 2. Što je on zbog onog što se dogodilo na križu napravio u mene po svom duhu kad sam ga primio krsto Isusu jer se onda duh božji uljeva u mene nešto se događa u mene, to on ljudi uglavnom imao pojma. Isti je rob ko što je bio i nakon što je donesen proglašenje da nema više robstva On i dalje isti rob, ista kuća, nema plaću, i dalje okavima, ništa se nije promijenio, mentalitet roba. Broj tri Što sam ja Bogu ocu ili kako on mene vidi, i ja ću isto tu dodat kako ja njega vidim. Ja vam mora reći da meni Ivan deset i totalni hit moj otac je veći jači od njih svih da ti otac veći jači od njih svih a moj jeste je moj otac sve mogući bog i od čega se ja koga se bojim jer imate isto tu primjenu to su hebre trinaest petšest imate primjenu to ćemo sad pročitati da vidite kako to funkcionira i onda znači imate četvrto što je Isus Krist za mene sad? Što On sad radi? Jer On je sad nešto On je vječno aktivan On je centralni lik svega On ispunjava sve u svima On je žila kucavica Djeteta Božega, On je njegova duša On je njegova glava On je njegov život Trs On je sve Ne smije biti mjesta za nikog i ništa To on sad radi, malo prije smo rekli On je vjeran i pravedan I On će nas očistiti od svake nepravednosti Čimu priznamo naše grijehe, jel tako? To je Njegova sadašnja služba On je zagovornik kod Boga Otca, jel tako? Jel tako kaže? Prema tome On je to sad Ne trebate nitko drugi, treći, četvrti Nego On jedini, glavni, prvi ekskluzivno, Najbolje Top Sve i broj pet, što je opet svjetskog čuda Što ja mogu napraviti S obzirom da je taj tatica po svom vječnom duhu u mene Kojem ništa nije nemoguće I meni kaže i tebe ništa neće biti nemoguće Strenirat sebe na tu frekvenciju Što znači kad je ono meni Što ja mogu napraviti kad dođu sile tame jer kaže pismo Viste dječice od Boga 1 Ivanova 4.4 I vi ste ih pobjedili ili nadvladali Jer jači onaj koji vama Nego onaj koji u svijetu Kojih je nadvladao? Ja sam ih nadlada. On živi u mene I On hoda u mene Po drugim korinčanima 6, 16. On živi u mene Ja sam hram Boži On živi u mene I On hoda u mene Logično ako živi u meni kad ja hodam, valjda, on hoda sam Je li tako? I sad mi to moramo zna da je to živo, istine, to da meni govori Da to nije tamo neka knjiga jednom danu napisana, ne tiče me se uopće Nego da to aktualno, stvarno, sad, ove sekunde Iako je to stvarno aktualno ove sekunde I piše da to meni prepada Pa, dobro, kako ja to... Dobre, čekaj malo, kako vama zvuči? Ovo vama zvuči fantastično ja sam non stop dobre volje Stalno rastuće Ekstatično miran Non stop radostan Meni je ovo fantastično Sve dane mog života Pratit će me sreća i milost Psalan 23.6 Hoće, to znači i danas Danas sam rekao Kad sam krcao rekao Damir u auto on meni je pitao kako Sam rekao Damir je hvala na pitanje. Ja sam izvadredno odletit ću kroz prozor i onda sam bio s jednom ženom koja mi dolazi na molitvu ona, i ona je već njoj se lično, lični opis promijenio samo nakon dva susjeta, a to će prići na tebe. Zašto? Jer Krist Isus je moj gospodar, gospodar, he? To znači da on vlada, da on gospodara nad gospodarima, da mi ne može nitko ništa u njemu jer Kristih je porazio. To pismo, mi se moramo naučiti govoriti ono što piše odvažno. Pazi Hebreje 13:5-6, zapišite ako ne znate, imate izvanrednu primjenu istoga. Mi znači pamtimo glagole, pamtimo temeljnu struktura, mijenjamo imenice. Ali ovdje se vidi fantastično, Pavle koristi to fantastično. Jer on kaže zakon i onda primjenjuje Sveto pismo iz onda opet kaže zakon i opet primjenju izjavu. Znači on izgovara izjavu i stoji na izjave, ne može propast, pa ćemo ja to reći kako funkcionira u praksi. Kaže ovako, jer Bog je rekao, to je stanje u našoj duši i onda on reagira što je Bog rekao, doista ne, nećete ostaviti, doista te neću zapustiti, to je Bog rekao. I s obzirom da je to Bog rekao Njemu je to Amen Živa istina On može odvažno reći I sad opet govori što je Bog rekao Citira psalmen oba dva mjesta Gospodin je pomoćnik, ne bojim se Što mi može učiniti čovjek Znači on stoji na riječi Božoj I govori riječ Božoj On je prožet riječ Božoj On ima obnovljen um On ima silu Božju na usnama Jer riječ Božja živa sila Isus je govori očele riječi Kaže Luka 4.32 Njegove su riječi imale silu Silo Ali ako mi zgovaramo u vjeri očeve riječe ona nisu izgubila na sile Pa evo, rekao sam vam primjer Mi, pazite, ja mogu napraviti ono što on kaže da mogu napraviti On kaže da mogu položiti ruke na bolesnog ili opsjednutog I da će on biti oslobođen, ako vjere. I sad ti položiš ruke na to ili položiš ruke na bolesno i kažeš riječ. Papi ga, papi ga izgovaranje ne radi, ali ako vjeruješ u riječ u ime Isusa Krista ja ti zapovijedam da izađeš Po direktnoj uputi Isusa Krista, glave crkve, na osnovu riječi iz Marka 16.18 ja vjerujem da je to učinjeno sad bio krasnan slučaj s epilepsijom Osoba je padala svaka dva dana ono, oči se kolutaju, ima napad I ja sam se tako polomio, ne polomio, nego pomolio, I izbavio je iz vlasti tame, to jest slomio, možda se to ne nad njom Ona je bila na seminaru primila poruku Otjerao zlodoh epilepsije, zahvalio, nije se ništa vidno dogodilo Ali ona tad ni imala ni jedan napad Znači, što je promijenilo situaciju Ja sam napravio što On rekao da napravim, Uvjeri da mogu napravi što On rekao da mogu napraviti, jel tako? On je rekao, koji vjeruju, polagat će ruke na bolest, jel tako? I oni hoće ozdravljati I u moje ime, to je 17. stih Marka 16 Oni hoće izgoni zlodu Prema tome, ako mi vjerujemo da je to istina Mi možemo napraviti kao da je to istina I očekiva da će to postati živa stvarnost Jer On je rekao da je surađuje s onima Koji propovjedaju njegovu riječ i žive po to riječi I to da surađuje i potvrđuje riječ sa popratnim znacima i čudesima Je tako? Prema tome, znači mi imamo tu moć po njemu, ne sami Ili On kroz nas Zar se to ne isplati, proučiti, razmisliti o tome to, to mijenja život. Ovo mijenja situaciju, kako pa svakako Vidiš svoju situaciju, vidiš gdje si u odnosu na Boga Oca trebaš be s njime u sjedinjenju u Jesusu Kristu, jer on je u Kristo Isu među nama, u svoj podeni tjelesno. Kološan 1.19.2.9 I zato se zove Emanuel, tako ga i najavljaju Izaija 7.14 Prema tome, Bog je među nama, nije više u Americi Prema tome, oni koji gledaju Ameriku, oni su promašili cijelo kršćanstvo Totalno su promašili I nemaju uopće tu nježnost i ljubav Oca koji bi mogli imati da ga razumiju dje jer nema iste ljubavi između djeteta i sina kad je tata na službenom putu u Americi kad je u dnevnom boravku. Današi nazove kršćani tata im u dnevnom boravku, pišu pismo u Ameriku. On ih pita dobro sine što radiš, pa pišemo tata u Ameriku. Ovo zvuči smiješno vam je živa stvarnost koja je živa tragedija. Za razliku od svih drugih vjera ili religija jer svi vjeruju jednog Boga osim kršćana, oni vjeru tri boga. Ovi, ovi, znaju da je bog jedan i da je on negdje gore sve al tako. Tu smo slični. Ok Jedino kršćanstvo ima oca, oni niko nemaju oca. To je već jedna jako, jako povoljna situacija. Ali jedini oni koji znaju istinu znaju da taj otac nije tamo, nego da je u Kristu Isusu tu. I zato tko vidi Isusa, vidi oca. Ivan 14:7 do 9. Vi ga znate i vidjeli ste ga Onda Filip kaže Dobre, samo nam pokaže oca I to je dovolno On kaže, Filipe, ne kopčaš ništa Stalno sam među vama Još ne kužite Tko vidi mene, vidi oca Zato ga Izalja 9.6 najavljuje Kad kaže pet imena kojim će se zvat Bog, silni, otac, vječni Znači, tata je došao sa službenog puta I nisu tri, nego jedan jer Bog nije osoba u njegovoj biti Jer je beskonačan nadilazi pojam osobe, On je vječni duh iz vječnosti u vječnost Ivan 4.24 I premde bićen je osoba Međutim, On je za nas u osobi Isusa krista U svoj punini tu Prema tome, jedan Bog u biti, Otac, ili u suštini Jedan Bog u osobi u Kristu Isusu Stoga tko ima oca, ima i Sina Tko ima Sina, ima i oca. Jer Otac je u sinu presuta među nama Stoga mu pristupamo u sinu i sad ako to znaš i znaš da je Otac tu svemogući onaj od koga, kojega je sve po kojem je sve koji sve održava koji je sve u svem pa dičeš kome ćeš se moliti dičeš dičeš u Ameriku dičeš kod, kod Pavla Petra Joze Stipe dičeš pisa pisma dičeš sla telegrame tuje tu, je, tu je. i ne samo da je tu nego je u mene i ovako razmišljanje nadmočno i stanje nadmočno imate Ako ste na svjetlo riječi Ne ako ste u mraku lažnih doktrina i tradicija Onda živite u svjetlo Vaše um u svjetlo Vaše srce u svjetlo Vi ste u snaze Niste u strahu Niste u brzi Vi ste u pobjedi Na tome ćemo raditi I to se sve postiže na jedan jedini način, A to je Da čujemo poruku Povjerujemo u poruku I onda primimo poruku u život Tako da ispovjedamo na glas tu poruku I živimo dostojno i sukladno toj poruci I zato se kršćanstvo zove velika ispovijed naše vjere ja ne znam kako drugi ljudi, ja kad čitam to evanđelje, ja vidim samo Isusa Ja ne znam kada drugi gledaju Ja ne znam kada drugi gledaju Znači, ovo se zove u njemu Imate 134 do 140 mjesta, ovdje nije sve Svaki koji ovo prođe I bude mi se javio, imat mi se prilike javiti, ostati u kontaktu I kaže, ja sam ovo prošao Ja sam ovo absorbirao, hoću još, ja ću vam ono dati cijelu knjižnicu Svako mjesto iz Novog Zavjeta Gdje se objašnjava što imamo u Kristu Po Kristu, kroz njega Po njemu, u njemu, sa ime Znači sva, sve to vezano za Isusa Jer morate bi svjesni Kad primite Krista Isusa Vi ste po jednom duhu kršteni U jedno tijelo Kristova Vi ste s Kristom To su vam prvi korinčani 12. 12 Vi ste s Kristom združeni Ako ste istinski vjernici Postali ste jedan duh Po prvim korinčanima 16.17 Vi ste odjenuli Krista Vi ste odijenuli Krista Odijenuli ste Krista. To su vam galačani tri i dvadeset odijenuli ste krista znači vi nemate dibit nego u njemu oko njega po njemu s njime ne živite više vi nego Krist živi u vama jel tako ili nije tako? Galačanima dva i znači ti se samo u njemu po njemu za njega kroz njega i najbolje drugim Korinčanima pet i 15 su fantastični i oslikava nakaradno lice do našeg kršćanstva pazi što kaže Drugim klinčanima 5, 14, 15 Od 14 do 21 počina najbolji poruka u kršćanstvu O tome ćemo govoriti sutra kad budemo govoriti o otkupljenju O izbavljenju I o novom rađenju To su svjesnosti djeteta Božih Prvi paket je tri Otkupljenje Novo I pravednost Božja u Kristu Isusu to su žive stvarnosti ne doktrina I to počinje sa drugim Kčanima pet i četrnaest ljubavna Božaja ili Kristova obuzima kad promatramo ovo dvije točke. Jedan umrije za sve, stoga svi umriješe. Da oni koji žive ne žive više sebi, ne žive više sebe, oni za koje Krist umro i oni po njemu žive, nego za ono koji za njih umrije i uskrsnu Ona Onaj koji živi zbog Kristove smrti, Treba živjeti u svjesnosti da je živ samo zbog njegove svrti I ono ta živi samo za njega I ono tad, po Kološanima 3.17 Jedino jedno ime spominje Sve drugo je preljub, nijekanje Oskvrnuće, svetosti, uzimanje Božjeg imena na uzalud Samo jedno ime, Kološanje 3.17 Sve što činite riječju i djelom činite u ime Isusa Krista Ja ne znam kako drugi ljudi to čitaju ali meni sve znači sve Ne nešto inače bi pisalo nešto sve znači sve. Sve. Sve. Znači sve. Zahvaljujući Bogu Ocu po njemu uvijek. Po kome? Po Isusu. To isto kaže Fežjani 5:20. Uvijek zahvaljujte. Po kome? Okej. Okay. Normalno da ti ne ide u životu, normalno da si promašio svrhu, normalno da se plaće na nemaš ni pojma, da si direktno u najgorim rupama, misliš da si super jer su ti rekli da to tako treba biti, a ne mora biti. Normalno kad ne honaš u svijetu riječi, kad ne znaš što je istina, kad slušaš neistinu, zaveden si kako smo objašnjavali, misliš da ideš pravim putem i nemaš dovoljno zdrave pamete da vidiš kakvi su ti plodovi. Je li to što ti govore, ili što si nači čuo Da li to daje one plodove koje bi ti htio Ima koje pismo kaže da treba imati e To je zdrava pamet, na to smo pozvani, je li tako? Matej 7.15.20 Poznat ćete lažnog proroka, to predstavlja istinu ili lažnu doktrinu Istinu ili lažnu doktrinu Prorok govori istinu ili neistinu Prema tome gledano kod nas osobno To je ono što imaš u glavi I onda ćeš vidjeti, da li imaš plodove Koje ovdje govori i spominje ako ne, moraš mijenjati jednu od dvije stvari Broj jedan, doktrinu Ili broj dva, svoju volju jer ne vršiš kako treba Znači, mi trebamo Na, na svjetlu riječi prebivati Mi moramo biti djeca svjetlosti I hodati za njime koji je svjetlost Koji nam je ukazao put Jer ako hodamo za njime, nećemo hodati u tamje Tako kaže Ivan 8.12 Moramo misli što je mislio Govori što je On govorio Čini što je On činio. Molit kako On molio To znači stopit se srijeću To znači dozvoli da ti riječ promijeni i obnovi um I onda nam neće biti teško govoriti ovo što, go, što treba govoriti Onda ćete primijetiti kako će vam se promijeniti stanje uma kako vam više neće dolaziti gluposti na pamet Nećete se zakupljati stvarima koje se potpuno nebitne I kako će vam se promijeniti duševno stanje Zato što Riječ onda upravlja nama Držite se čvrsto ispovjedi naše vjere Ja vas stvarno molim, da pogledate Ovaj uvod, da pročitate do sutra I da pročitate, znači da pročitate prve četiri stranice i onu i prvu polovicu pete stranice gdje počinju stvarnosti u njemu. I da razmislite o principu kojeg vam otkrivam. Jer ako razumijete ovaj princip ne treba vam ništa drugo nego samo primjenjivati ono što riječ Božja tvrdi da trebamo govoriti. Po istom principu kojeg je Pavle ovdje iznijel u Hebrajima 13.5.6 I mi se toga trebamo držati čvrsto, zašto? Jer mi vjerujemo da je njegova Riječ Istina Što mi ispovijedamo? Mi govorimo ono, ja te pitam kako se zoveš? Ja se zovem Mile Primjerica Jel li u to vjeruješ srcem. Mene pitaš kak si, ja ti kažem kak sam i da sam dijete Bože? Znači, kažeš ono što Riječ Božja kaže da je se I onda ćeš se dignuti na nivo toga i postati to I onda ćeš uživati drugu kvalitetu života I moćeš proslaviti očevo ime u Kristu Isusu I činiti Njegova dijela na što si pozvan i pomaga drugim ljudima Znači, ispočetka Da primijenimo ovo na Hebreje 13.5.6 Jer Bog je rekao Sad ću vam ja primijeniti nešto što ja primjenjujem, To vam je ovdje na petoj stranici To je, znači, Gospod je moj pastir To je psalm 23.1 Jel je li On jest naš pastir, sasvim izvjesno, jer kaže On je dobar pastir, je li tako? Ok Znači, nije loš pastir Gospod je moj pastir I onda se odmah nadovezio, ja u ničemu ne oskudijevam Kad ja to u ničemu ne oskudijevam? Možda na nebo Ne jer kaže četvrti stih Da mi je proći i tamnom dolinom sjenki smrti Ja se ničeg ne bojim jer ti si sa mnom I onda kaže šesti stih Sve dane ovog života mene će pratit I onda kaže kad umrem Znači još je živ Prema tome kad ja neću niče mosku djevat Sad Sad Jel se vama sviđa ideja da u ničemu ne oskudijevate Nego da imate više nego vam treba Za vas same i za svako dobro djelo. Jer na to smo pozvani po drugim korinčanima 9.8 Di kaže da djeca Božja imaju uvijek svakdo Svakoj prijeci za sebe i za svako dobro djelo i kažu u dijela pet Blaženije davat nego primati Je on nama hoće blaženstvo Ili nam hoće prokletstvo Znači, pazite ovaj princip Jer Bog je rekao Koji Bog? Koji nikad ne laže Čija riječ je istina Ovo vam je dioptrija Ako niste dobili Znate kasnije Da možete gledati ono što piše I onda, ok On je rekao primjena sad Psalam 23 Gospod je moj pastir Či? Pa moj Jer ja ga nazivam gospodom Moja ispojda moj gospodar Pardon, gospodar je prava riječ Gospodar To znači da On vlada Da sam ja u njegovom domaćinstvu Da je njegovo uređenje Da hrana stiže na vrijeme Plaća stiže na vrijeme Sve je čisto i uredna To znači gospodar, kad je gospodar, gospodar svega Neba i zemlje OK I ja kažem Jer je Bog rekao Da je Isus Kristi moj gospodar Stoga ja mogu odlažno reći I sad opet kažem što On rekao Ja sam sasvim siguran Što ja govorim Nema ne što svijet misli da sam lud, Sad ću vam izpečajnu Nego to radi ne radi Nači, Jer je Bog rekao psalom 23 je Božja riječ krist je moj gospodar Stoga ja mogu odvažno reć, ja u ničemu ne oskudijevam, da li kada ne kužiš da nemaš, da si u minus. Da, ali ja gledam u riječ Božu i spovijedam da je riječ Boža istina i onda postane. Jer je Bog rekao, Gospod je moj pastir, ja stoga odvažno, pazite riječ, odva, ovdje kaže spouzdanjem duda, ali imate isto tako, odvažno To ti dođe na isto Što znači odvažno? To znači na sad glas pred svima kovaš ljivi Moj Bog će meni namirit svaku moju potrebu Filipljanima 4.19 I to ne škrto, nego po svom raskošnom bogatstvu Kroz Krista Isusa Kroz koga? Kroz Krista Isusa To vam je u ovoj knjižeci kroz To vam dođe na isto Imate i kroz, i po, i u, i sa Dakle Ja ispovijedam na glas Da je Isus Krist moj pastir I da meni to več znaju ove Neće nikad sve dane mog života ništa nedostajat I zato ja ne štedim za crne dane Jer kada štedio za crne dane To bi bila nevjera A ja neću imati crni dana Zašto? Amen. Jer Gospod je moj pastir I ja u ničemu neću oskudjevat I ja najprije tražim kraljestvo Božije Njegovu pravidnost Matej 6.33 I sve drugo mi se nadodaje i stoga ne brinem za sutra Po Mateju 6.34 Jer On se brine za mene Po 1.5.7 I ako riječ Božja postane vaša unutrašnjost Vi ćete postati nad ljude Nad ovom stvarnošću Drugačije ćete biti nego što su svi drugi I primjer za druge Svjetlo svijeta Sol ovog svijeta Grad na gori koji se ne može sakrit Jer vaša svjetlost je gospodnja svjetlost Vaša svjetlost nije svjetlost neka bilo koja Jer kaže vi ste svjetlost svijeta je tako kaže ja mislim da kaže ovako pazi što kaže Izaja tri stiha pazi sad to. je kaže nebo prekri, e, mrak prekriva zemlju ja se slaže ali ne mene ja nisam u mraku meni vam jako svjetli pazi sad ovo ustane svjetle meni govori jer je došla tvoja svjetlost koja je moja svjetlost pa Krist Isus ja sam svjetlo svijeta i Krist živi u meni po Kološanima 1.27 Prema tome Krist u meni I po meni je svjetlo svijeta I to se oko mene vidi To se oko mene vidi Koji su oko mene u sobi kratko vrijeme To pređe na njih i počnu oni svjetliti Gospodnja slava sjja na tobom Pazi sad o, Jer evo tmina pokriva zemlju I mrak narode Ja znam da to tako To se vidi Ali na tobom sjja gospodin na tobom svijetli njegova slava Ne moja slava Ali svijetli Je li Kristu meni nada slave Tajna skrivena od vijekova Sad otkrivena nama njegovim svijetima Kološenima 1.2.7 Ta tajna je Kristu vama Nada slave Pazi sad ovo Narodi putuju k tvom svijetlu A normalno kad su mraku Je li mušice idu na svijetlu kad ste vi izgubljeni u šumi, u strahu, čujete vukove, kako zazivaju Vešte dva, tri put pali dobro, razvili glavu, okrebali se na svaku granu I vidite negdje tamo svjetlo Čete bježati od svjetla ili prema svjetlo Sasvim izvjesno Narodi putu putuk tvom svjetlu I kraljevi sjaju koji sjaja na tobom Riječ Božja na našim usnama je Božja sila koju mi oslobađamo u našoj životnoj sferi i u sferi drugih i ako u sferi drugog drugi pak ovisi o njihovoj, znači, vjeri ili nevjeri, otpor s o tome koliko mi vjerujemo u tu riječ Ali, da li je teško Ja sam se mislio u molitvi našlas sam rješenje Ima učenje na tu temu Znači se Mark 11, 23, 24, praktično Znači, kako pobijediti jer iz mene pitaju uvijek Dobre, odakle tebi nadahnuće jer ja od kad sam počeo, znači već ima 15 godina Nisam stao pisati, govoriti, propovijedati, snimati To u takvoj mjeri da niko još nije ni, ni četvrtinu stigao pročitati i čutit Odakle ti nadahnuće Ja njima kažem ovako Ja vidim problem Onda mi u srce bude dano rješenje Jer želim pomoć A on će popratiti tu moletvu I onda ja samo ispričam kako se problem rješava Jel' tako? Znači, riječ Božja na našim usnama u našem srcu nudi rješenje za svaki problem, nudi izbavljenje, a mi primjerom pokažemo kako se to radi. Ti možeš druge ljude nositi jedno vrijeme na svojoj grbači, ali on očekuje od njih da budu njegova djeca, ne da budu invalidi da i neko gura okolicima onako možda ni udar, sline mu cure, ti mu daš svaki dan na usne. On je isključio svoju glavu. Baš sam danas rekao, ovo je ženi kojoj se stvarno revolucija dogodila Ja da vam opišem teta, tajta na, na što meni izgledaju moletve ljudi koji samo izgovaraju na pamet moletve i nabrajaju Znate kad odrežete kokoš i glavu pa se onako vrti pod dvorišta E tako, jer ti ljudi nemaju glavu svoju, nego gore što su naučili Ne razmišljaju glavom Ali on kaže srce Srce Samisli ti to, tog dijeta, dođete svaki dan, i, dođe i stalno ti gori istu priču, no 5-6 puta. Mama ti danas imaš jako lijepu frizuru. Mama ti danas imaš jako lijepu frizuru i tako mjesec dana, pa vi ga postavite kao psihijatra Je bi vam bilo da samo vas pogleda da pusticu i zaplaće. Pa tako? Neće ta riječ postati u našim srcima živa stvarnost ako mi ne otvorimo srce a k mi ne primimo u naše srce tu riječ kao da je riječ Božja I dozvolimo njemu da kroz tu riječ napravi u nama promjenu koju riječ može napraviti Jer kaže pismo jasno i glasno Mi se po toj riječi preporađamo Prva Petrova propove 23 stih Po toj riječi, to je riječ po kojoj se mi preporađamo Ta riječ ima silu On posla svoju riječ iz cijelih Psalam 107 20 Znači, mi imamo riječi i te riječi su Božje riječi i imamo uputu na koji način ih primijeniti, da one promijene našu stvarnost i onda stvarnost oko nas. I mi smo na to pozvani. Mi ne smijemo biti neutralni ako smo kristovi, moramo ići njegovim stopama, on je došao promijeniti situaciju, jel tako? Ja mislim da jest. Ne, ali mi stalno čekamo da netko drugi nešto napravi. To ne radi. On nas svih poziva. On je za nas svih umro. Svaki blagoslovlje za nas svih. Pismo je za nas svih. Zakoni važe za nas svih, i kršćanstvo je utemeljeno na ispovjedi naše vjere. Ako ustima ispovjedaš Da je Isus Krist Tvoj gospodar Kirios Da on odlučuje nad tobom Da on ima vlast i moć Nad tobom Da ti njemu prepadaš jedino I ako u srcu Vjeruješ što pismo kaže O njemu Onda će ti se dogoditi Sve što pismo obećaje Da će ti se dogoditi po njemu pa opet je naprimjena. Kaže ovako isti zakon, ako ustima ispovjedaš da je Isus Krist moj iscijelitelj, jer jest. I u srcu vjeruješ da je on uzeo tvoje bolesti i ponio tvoje boli, ti ćeš biti sozo, samo ovaj put ne spašen nego iscijenjen jer sozo znači iscijenjen. Jer razumijete dinamiku znači mi imamo osigurano u njemu ono što nam je znači potrebno na zemlji da živimo puninu života i da postignemo naš cilj što je savršenstvo u ljubavi po primjeru Isusa Krista i onda po tu ljubavi sjedinjenje s Bogom Ocem u Kristu po Ivanu sedamnaest dvadeset i 23 do 23, to mislim I On nam daje način kako se to postiže I taj način je da mi čujemo poruku Da mi znamo tko je izrekao tu poruku Da onda popratimo uputu koju On rekao u toj poruci Kako da poruka ostane ne samo Kako da poruka ne ostane samo riječ Nego postane naša živa stvarnost i onda da uživamo u tome Jer ne bi On to nama rekao, osigura i napravio da ne želi da uživamo Mi njega degradiramo Imaš ljude, njima svejedno, hoće li biti scijeljeni ali njemu nije svejedno, kad je išao na križu, za bolesti i boli Kad kaže da se po njemu volja Boža ispunila Izaja 53 i I da se njegovim ranama izcijeljen Njemu nije svejedno, kad je obilazio svom Galilei On zraljao sve koje džava držao potlačeno Jer je bio pomazan Duhom Božim i snagom I Bog je bio s njime i Šaj činio je dobro Znači njemu svejedno, on naziva bolest, znači, tlačenjem Satone A izcijeljenje dobrim Podijelima 10 i 38 Znači, nije svejedno Jer njemu nije svejedno. Jel tako mi se trebamo dignu na nivo kojeg nam je on odredio, on osigurano, ne samo zbog nas nego da možemo svijetiti ovom svijetu. Kako ćeš drugima izvaditi balvan ili brno iz oka ili ti ga trun iz oka kad nisi izvadio svog? Onda dođe do drugoga koji je bolestan, kukar pomađeš kupiš mu bajadira ne znaš mu pomoći. Zašto? Pa zato što mi sam sebi pomogao, a kako ćeš mu pomoći? Na osnovu čega? Kako ćeš ti nekome pomoći da se isceli kako, u ime Isusa Krista? Sam nemaš pojma da ti to pripada I sam odbijaš to prihvatiti da je to za tebe Kako? Nikako Jel' tako? Sasvim izvijesno <clears throat> Ok, sad se neko pita Dobro, ali čekaj, stane Ako je to tako kako ti govoriš A jest, ali samo govorim, ako I ako to meni sve pripada Dobro, ali što će onda raditi Ako to oska? što što umeđu međuvremenu, Ako ja ne moram kukat, plakat, zapomaga, trpit Što onda? Kako ću ja onda živjeti? Koja je svrha mog života, ako nisam od jutra do sutra loše volje patim, mrzim druge, krivim državu, muža, sve krvo, sve su mi nešto krive Kako ću onda živjeti? Pa u zahvaljivanju u slavi, u radosti tako što ću drugima pomagat donoseći im ono što je meni bilo donešeno Ja vam moram reći da postoji više mjesta u Svetom pismu gdje se ukazuje da je On nama već stvar dao i da mi moramo popratiti upute točno što je On rekao da napravimo i da to što On rekao da nam je dao postane bez obzira kako se situacija činila teška ili nelogična jer mi često dođemo pred prepreke u životu često je li tako? I onda kako smo jučer govorili mi možemo gledati u prepreku i početi slaviti s tono. I što ga više slavimo to je prepreka veća, to su divove. Ali možemo se okrenuti i vidjeti tko je onaj koji je izgovorio riječ i počet njega hvaliti, slaviti i velećat. Ja sam se izvadio, ima to na par mjesta, ima na više, ali ja sam se izvadio pa ću vam pročitati. Ma zamislite to. Jer vam lakše živjeti da hvališ nekoga kako je super a ne hvali sebe Da si super u Hristu, je tako? Jer On kaže meni Da ja moram reći vama Što On čini u mene Jer to je Njegovo djelo S obzirom da je mir Njegovo dijelo Jer On je knjez mira I On mi daje mir kakav mi svijet ne daje Kojega ne mogu naći u svijetu Jer svijetu imam patnju A u njemu ima mir Ivan 16:33 1427 Onda ja hvalim Njega kad kažem Ja imam mir Jer to je jedan od plodova duha Treći porijed u ljubav, radost, mir Ja se hvalim da sam miran Da bi ljudima pokazao da je moguće naći mir Ja se hvalim da sam radostan Da je moguće ljudima e, Da doznaju da je moguće naći radost Da istina ta riječ iz Ivana 15.11 Ove riječi vam govorim Da moja radost bude u vama I da vaša radost bude potpuna Jel' tako? Ja njega hvalim ja sam izvadio, znači, ispočetka. Iz ja vam ovo ponavljam ne zato što ne znam što sam već rekao Nego zato što znam koliko je teško iščupati neistine iz ljudskih umova I koliko treba da se sruše utvrde koje su postavljene od strane satane Koje spriječavaju da riječ Božja prođe i da da rezultat Ok, znači, mi se nalazimo pred situacijom I ta situacija nama nudi izvjesno svjedočanstvo Nudi nam istinu, je tako? Znači kaže ovako, jednostavno, primjerice ne možeš roditi Jednostavno ne može, tebi ovo ne valja, jajnice su ti operirane, nemam pojma I ti sad to prihvatiš kao isto Ali on kaže, ja mogu stvoriti nove jajnike i stvara ih Kužite razliku Hoćeš li razmišljati kao što on razmišlja I reći, meni ništa nije nemoguće, jer pismo kaže to je Matej 17.20 17.19.20 Ako imate zrnce vjere kao gorušićino sjeme Moći ćete reći ovoj gori Da se digne odavdje i baci u more I ništa vam neće biti nemoguće To je kreativna vjera Ti kažeš i bude I kaže Marko 9.23 Kaže sve je moguće onome koji vjeruje Ti počni govoriti Ko što on govori o tebe Sve je moguće onome koji vjeruje Sve je moguće meni koji vjeruje jer u meni je onaj kojemu ništa nije nemoguće Marija je rekla Ja ne kopćam ništa što ti govoriš Pojma nemam o čem ti pričaš po, Ja nema apsolutno pojma Ali On je njoj rekao Bogu ništa nije nemoguće Luka 1.37 I Marija je rekla Ja ništa ne kopćam Pojma, nemam nikad čula nit tvidla Moj prirodni um se tome protivi Ali evo sluškinje gospodnje Pazi sad ovo, pazi sad ovo Pazi sad Neka mi bude po tvojoj riječi Ja isto kažem, ja svima govorim Broj jedan, gospod je moj pastir Ja u ne neoskudijevam i neću i nek mi bude po to riječi hvala ti, Lipa, amen. Hvala ti, oče, što me toliko voliš. Zamisli, meni ništa neće pa i nema šanse, ti si moj otac. Ja te volim, ja znam da se ti brineš za mene, pogotovo što ti služim, što sam te cijeli život posvetio. Hvala ti, oče. Ma ja ni ne želim ništa drugo Dosim onoga što mi daš, jer ti znaš točno što mi što to mi treba. Ali ja i ne želim ništa jer imam sve, zamisli to stanje, kad ne želiš ništa jer imaš sve, jer imaš njega. Ja vam mora reći iskreno, oko na oko, u ime Isusa Krista koji je sad tu Ja ne žudim za ničim I nigdje I ništa Nema stvari, mjesta, ili bilo čega za čim žudim Jer imam Njega koji je sve Ja apsolutno za ničim ne žudim To vam je psalm 73 25, kaže ja li što ja imam na nebo, osim tebe i kad sam s tobom ništa me više ne veseli na zemlji ništa če, što Sve je isprazno kad imaš ja, meni je svejedno a ono što mi treba, On mi da za taj dan i za sljedeći dan svejedno mi je. Zamislite tu slobodu Okay. Prema tome, morate skrenuti pogled s ljudi I što oni govore, i naučiti se gledati u njega Kad kažem gledati u njega, doslovno mislim Jer mi, za razliku od svih drugih Boga, oca možemo gledati u Kristu Isusu Jer u Kristu Isusu, nevidljivi vječni duh, Otac, Stvoritelj Je presuta među nama u svoj punini, nedjelomično a to znači za nas u svoj punjenje A ne s njegove strane u svoj punjenje Jer on je prepun da bi mi mogli primi ovo punjenju Hoće reći za nas Prema tome tu je referentna točka I ja gledam njega oči, vidite ga tu <totim> Bog blagoslovljen u vijeke vjekova vijekova Po Rimljanima 9.5 Bog istiniti živi po 1. Ivanovoj 5.20 Bog silni tad vječni po Izai 9.6 Gospod Bog po Ivanu 20.28 Gospodar, po Ivanu 13.13 13. To je On Jedini, nema tri Cijelo krštanstvo zablude, ne razumiju temeljne principe Dakle, nema tri božanske osobe Jer to je nemoguć koncept Zavodi u stranu Postoji jedna božanska osoba i to je Krist Isus Jer Bog, Otac, nije osoba i ne može biti On nadilazi pojam osobe On je duh izvječnosti u vječnost nadzpoznatljivo biće kojega mi ne možemo spoznat konačnim umom i zbog referentne točke On se uosobio zbog nas Prema tome, jedan Bog u biti koji je Duh i jedan Bog u osobi koji je Krist Isus A Duh Svet je isti taj Bog po Kristu Isusu u nama koji dijelo u svetosti kad se maka grijeh Prema tome, ni Sveti Duh, ni osoba To isto glupi, nemogući koncept Jer On prebiva u nama po tom Duhu, On i najbliža izjava, i točna izjava je 10.20 Kad kaže, nećete govorit vi, nego duh oca vašega Taj duh je na grčkom pneuma, na hebrejskom ruah I to znači dah, isto kao duh Znači, onaj dio njega u nama je njegov dah A ne još jedna osoba Tako da je cijeli koncept pogrešan, štetan, ljudski, ne vrijedi niš Izmišljenje na Nikejskom saboru 325 I ja ću vam nešto točno diva zakida Jer ne možete sve sile vaše duše Cijelu dušu Predat jednome Koji vas je stvorio Koji vas poziva i Koji, ste, koji vas se stvorio Za sjedinjenje s njimi u ljubavi Što je moguće samo u jednome A to je Krist Isus Eri me pratite Zato je važno Da vi meni sebe fokusirate u njemu I ovo vam je istina Prema tome Sve kršćanske crkve Koliko god ih ima su U neistinitoj doktrini Koju su prihvatili Kao amen Bez da je provjeravaju A to je doktrina O tri božanske osobe To je lažna istina Nema ne postoji Lažna doktrina Stoga, Gospod je jedan Marko 12.28 I znamo da je to Hrist Isus Stoga ljubi tog Gospoda koji je jedan Jedan, nekako kažu te doktrine Što vi ne znate da je Bog Otac gospoda je Sin Gospod, da je Duh sveti Gospod nego jedan Stoga ljubi tog gospoda svom dušom I svim srcem I svim umom I svim silama tijela svog I ako to razumijete Otpada svoj idolopoklonstvo Svi posrednici I sve ostale Sotonske znači Prepreke po putu Koje vam i on postave Da ne dođete do njega Koje su moguće Ako se to rasprši Nemate jednog nego tri I onda tražite Ko zna što i ko zna kako Kad to shvatite A moćete shvatiti Ako ostanete u sferi Pa vam ja to objasnim Pa vam spadnu te kritične Kardinalne greške Onda ćete početi uživati istinski odnos Dijete, otac, koji je mogu samo jedan na jedan, direktno Samo jedan na jedan, direktno I onda tog goca gledaš u oči I onda znaš sljedeće Moj otac jači je od njih svih Ivan 10.29, jači Jači I On je u mene I njegova riječ je istina I kad dođe problem Onda ti njemu počneš Ti pusti problem Počni njega veličan Pazi, ja ću vam pročitati par ovih krasnih veličanja psalama. Epsalama 77 Stihovi 14 i 15 Svet je tvoj put, o Bože Koji je Bog tako velik kao naš Bog Ti si Bog koji činiš čudesa Ti si objavio svoju moć narodima počni njega velića, ti se sjeti tko je rekao tu riječ, ko što se Abraham sjetio jer njemu je došao Bog i rekao ja sam El Šadaj, gospod Bog sve mogući, ništa mi nije nemoguće. Znači ja sad gledam bilo koju situaciju, znači jajnice ne, ne rade, izvađene su i ja ne mogu roditi a želim roditi. Da, to je što se tiče prirodne sfere, doktorske sfere istina, ali ne božanske sfere. Jer inoče bi pisalo njemu ništa nije nemoguće Osim stvoriti nove jajnike Ali to nije istina i on stvara On nije zaboravio stvarati Ili mu je umeđu opala moć Ono istroši mu se akumulator Jel' me pratite? Ovo vam je svijest djeteta Božeg Mi ćemo raditi na tome Ja sam dobio živim glasom uputu 2008. Mislim je bio treći rujan Dok sam prevodio nešto I razmišljao stvarnosti o prostinom grijehe naše Glasom Božim iznutra Po Ivanu 14.26 kaže A kad dođe on, duh Boži, on će vas pocijeti na ono što sam rekao To je Ivan 21.16 Kaže on, Petru, ljubiš li me? Ljubim, gospodine. Ide hrane jagance moje Jagance su oni Koji su djeca Božja, nevini oni koji imaju ljubav prema Bogu Ocu u Kristu Isusu Oni su jaganci Oni su usmjereni samo k njemu Drže se samo njega I nje, u njima prevladava ljuba prema njemu A ovce su oni U kojima prevladava ljuba prema bližnjima Hrani znači podučavaj Hrani znači podučavaj Znači imaš one u kojima je prevladavajuća ljuba prema Kristu Ocu Kristo i to su jaganci Jer On je jaganjac Moji jaganci zove, A imaš one u kojima prevladava ljubav prema bližnjem Oni su ovce Ja sam pozvan, dakle, da jagancima hranu dajem Ovima koji umiru za Krista, Koji samo Krista vide Koji On sve u svima kojima, kojima je On ono što ispunjava njih Po Efežanima 1.23 U kojima su, u kojome su oni kompletni Po Kološanima deset koji znaju da je On Vladar neba i zemlje Kad kaže Ja sam da nam je sva vlast na nebu i na zemlje To prirodni um uzima kako inače Prirodni um uzima to znači kriva I onda prirodni um koji je Znači pogrešan um gleda Bože riječi Na prirodan način Znači onda on misli sad je njemu Bog Otac Dao vlast Zamisli tog ne znam kako bi to nazvao Tog, tog Primitivnog razmišljanja Zamislite to primitivno, to znači, zamislite to nerazmišljanja Što to znači? To ne znači ništa Zamislite te gluposti Kako je shvaćava priroda nuk Samo razmislite Da nam je sva vlast na nebo, ko ti je dao? Što to znači? No, ako znamo da to Isus ne govori, nego Bog otac, Jer On je puno utjelovljenje Boga oca I što govori Isus, Otac govori među nama, onda je to jasno onda je to jasno ja sam onaj koji jesam mani se valda Kako je to Isus Mogorević jer nije Isus govorio nego onaj koji je u izlasku 3 13 do 16 rekao Mojsio kada Izraelci pitaju tko me poslao reci poslao me ja sam onaj koji jesam to mi je ime do vijeka neće se promijeniti jel' ona jasna dinamika prema tome stojiš pred Bogom ocem u Isusu i on je tu, tu zbog tebe, ne samo zbog tvog blaženstva nego i svog jer ni jedan normalan, no ne želi da ga dijete nikad ne vidi i zagrli. Ni jedan normalan. I onda počneš njega veličati kad je neki, ja vam moram reći, nekad kad imamo službu molitvenu grupu, pogotovo kod ovih koji su jači u vjeri koji, s kojima već imamo dinamiku pa im se nešto dogodi. Ja stanem pored njih i počnem slaviti njegovo ime. Jedan pust sam se treba molit za ovu jednu našu onaj vjere Nju je diglo, trebali smo se molit za, za kičmu Nju je podiglo ono kako mama digne mačku Nju je ovako podigla. Još nisam opće molio, nisam opće ništa rekao Samo smo počeli, ona znao u kojem duhu treba biti uprijemčivom I ja znam u kojem duhu, mi smo počeli slavi, ona se već podigla Prema tome, kad je problem pusti, problem pusti divove pusti utvrde, počne slaviti riječ i govori da njegova riječ ne može podbaci tako se diže sistem Svet je tvoj put, O Bože koji je Bog tako velik kao naš Bog Ti si Bog koji činišću čudesa Ti si objavio svoju moć narodima Idemo dalje, psalm 72,18 Kaže ovako Nek je blagoslovljen gospod Gospod Bog Izraelov, On je jedini koji čini čudeza Taj gospod Bog Izraelov je sad u Isusu Kristu svoj po među nama tijelesno Nije se promijenio, isti je Idemo dalje, psalam 86, 40 Nema među 86 što smo rekli Nećemo 40 nego 8 do 10 Nema među bogovima slična tebi gospode Nema dijela kakva su tvoja Svi narodi koje si stvorio Doći će i prostrijeti se pred tobom Gospode tvojemu imenu slavu će kazat Jer ti si velik I tvoriš čudesna dijela Ti si jedini bog jer Abraham nije gledal što mu tijelo govori Osjetila i doktore Doktore su nam prijatelje Ne me krivo, sad općeneta A onda te zdrava pamet govori da procijeniš svakog Jel je li čovjek ili nije, ali općeneta Što se tiče poziva Međutim, oni kažu to je to i to ne ide dalje Hvala lipa Ali da mi vidimo što kaže moj doktor Ovaj Gospod deszijelitelj, jel možda ima neki lijek, Jel li ima tu možda neka medicina Ok Jer ti se velike, tvoriš čudesno Pa ovo, kad ti ovo počneš, govori pa problem, ne stane To je koda okreneš daleko ozor Znaš, ono gledaš ovako, pa je veliko, ono okreneš ne stane Idemo dalje, smo stali A onda smo rekli 105.17 Ja sam to zabilježio da Pazi ovako Kaže ovako Ajmo ovako, kaže Pjevajte mu, svirajte mu, čitat ćemo 105.2 pa ćemo do pet Pjevajte mu, svirajte mu Kazujte sva njegova čudeza Znači što da ja radim umeđu vremenu Ako ne kukam, ako ne optužujem Ne ogovaram, ne pričam Gluposti, ne čitam novine Ne gledam idiotske stvari na televiziji Ne punim se svim svjetovnim Glupostima za koje je rečeno U 1. Ivanovoj 2.15-17 Da nema ničega dobrog u tome Jer što god je u svijetu, ne mi Docaj koji je u svijetu, nema u njemu ljubavi Očeve, znači ja sam u ljubavi očeve, uopće me ne zanima što u ovom svijetu Što me zanima dođe do mene Ako mu treba pomoć Ja se punim riječu Božjom I onda što da radim Pa točno što kaže Slavim ga, veličam ga, hvalim ga Govorim kako je fantastičan ispovijedam riječ i uživam u tome I onda dajem drugima primjer I onda oni vidu da mogu uživati I na taj način širim Kristovo evanđelje ljubavi I širim kraljestvo Bože To, to treba raditi Pazi sad ovo Dičite se njegovim svetim imenom Evo ima ovdje ljudi koji me znaju jedno vrijeme Ali nekvam vam oni kažu, nismo se dogovorili Jeste li čuli ikad Od kad se znamo, kome ovdje zna najduže Ančica, koliko me znaš Tri Jesam li ikad spomenuo, dičio Se veličio jedno ime Osim Isusa Krista Reci pred Isusom Kristom je to istina vi koji me znate ne znam, godinu, jer sam ikad spomenuo išta osim Isusa Krista i njega slavio. Dičite se i njegovim imenom, nek se veseli srce onih koji traže Gospoda. Tražite Gospoda i njegovu snagu, tražite uvijek njegovo lice, pa čije lice, pa gospodnje. Gospodnje lice, onda se čude ljude zašto posrću Čude se zašto padaju Pa poprati upute Jer ovo je knjiga uputa Ovo je knjiga kako stajat na nogama Pazi što Petar govori pun duha Božjega Psalam 2 e, Dijela apostolska 2 25-26 Pazi sad daj, David naime govori za njega Stalno imam gospoda pred očima Ali ako stalno imaš njega Nemoviš ima ništa drugo Pazi sad ovo On mi stoji s desna da se ne pokolebam s Desna znači u snazi Znači, neću se pokolebati Zato se raduje moje srce Zašto? Zato što mi je stalno pred očima Zato što mi stoji desna da se ne pokolebam Zato se raduje moje srce I klik će moj jezik Točno ti govori što napraviti a što ti ovdje gori napravi? Tražite gospoda i njegovu snagu Tražite uvijek njegovo lice Sjećajte se njegovih čudesa koja učini I njegovih čuda I sudo, sudova njegovih usta i onda se ti sjeti što piše u Ivanu 20, 30, 31 da je on napravio mnoga druga čuda među svojim učenicima da ona nisu zapisana ali koja su zapisana da su zapisana zbog nas da bi mi gledajući razmišljajući promišljajući o tim čudima mogli vjerovati da Isus jest jest Krist to znači Mesija poslanik utjelovljeni Jehova Bog što mu znači ime. Jehova je naše spasenje, to mu znači ime Jeshua. Da on jest, da on jest ispunjenje starog zavjeta, da u njemu jest sve ono što govore proroci da jest, da on jest i da vjerujući imate život po njegovom imenu. Po čijem imenu? Po njemu, pa ja želim ima život. Ja želim ima život. Po Isusovom imenu Ako je po Isusovom imenu To je to Kaže meni često ljudi da ja sam to proba, Ali nemam snage <laughs> Ivan 1.12 kaže Onima koji ga primiše Dade snagu Ili lažeš ti Ili laže on Ko zna što si primio Koji ga primiše Dade snagu Da postanu Djeca Božja zarez Onima koji vjeruju U njegovo ime Vidi ti u koje ime vjeruješ Jedno je ime Nad svakim imenom samo se pod jednim imenom pokloni svako koljeno na nebu na zemlji ispod zemlje i svaka usta hoće priznati prije i da krist jest gospodar, Filipijanima do 11 jednostavno hoće što god da se protivili koliko god da se optirali jednostavno hoće prije ili poslije prije ili poslije poslije znači tamo prije ili poslije jer dobar pasiv ne ostavlja svoj ovce ako se izgubile u torak on ih prati u srijedu Zamisi tih ograničenih umova Priča, opet, cijelom hršćanstvu jer svi vjerujo u lažnu doktrinu, proklestu Zamisi tih ograničenih umova koji misle da dobar pastir traži izgledan ovaj samo utorak, torak To je samo za vrijeme ovog zemlatskog života Zamisi kako oni svojim ograničenim umovima još manjim srcima ograničavaju vječnu ljubav i mudrost našeg nebeskog oca i njegovu silu Ili, recimo, petak i onda da je to to Što je bilo, bilo koji nije našo petak Ti su propali vječno Zamislite to A, ili preko vikenda, kaže gospodin Agu. Znači, kad je neka situacija Vi prvo hote vidite što kaže vaš gospodar Je li on ima neko mišljenje o tome Znači, imate doktorsko mišljenje Onda imate drugo mišljenje da mi vidimo jel on ima neko mišljenje jer mi moramo naše mišljenje u skladi s njegovim mišljenjem, onda ćemo ispravno razmišljati na to smo pozvani, to je uputa, da upokorimo svaku miso na pokornost Kristu i da svaku oholos koja se protivi izpoznanju Boga da je srušima sa silnom riječju Božjom koja ima moć to napraviti jer On dolazi u Riječ zato je ona oštra poput dvosjeklog mača prodire dotle da dijeli kičmu od moždine dušu od duha i razotkriva nakame i namisli srca Po Hebrajima 4.12 zato što je On u njoj On je ta Riječ i još da vam objasnim jedno, to isto nikad verratno niste čuli Što znači što va druge bogove, na duhovnom nivou To znači sljedeće Ako vas vodi u životu bilo što, osim njegova riječi, Kristo primjer Što dođe isteronio tijelovna riječ Onda štojete druge bogove Jer drugi bog je ona ideja, koju ste sami sebi smislili s obzirom da u početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Bog bijaše Riječ I ako toga ne slušate Riječ kao Boga I ne slijedite Riječ i nemate imate misa o koju vam Riječ daje Vi slijedite nekog drugog Boga Kršite tu zapovjedan duhovnom nivou I onda se opet ljudi čude što im ne, ne ide Imate tesani lik ili kipi i ljevani Tesan je kad sebi u, u umu nešto napravite Što je kao istina i Bog A ljevani kad se u volji nešto napravite Što je protivno onome što vam je Bog rekao u, volji, u riječi Bože Da činite To vam je ljevani I sve ono u prorocima što govori o tome Govori o tome, ne o ovim kipovima Tu su samo povijesne slike da vam pokaže još puno veći Veći grijeh i veći zločin prema samom sebe Što su vam duhovni bogovi, drugi bogovi. Jer riječ je duhovna, znate, u to svoj bit, ona govori duhovnom čovjeku, ali se mora negdje smjestiti, s obzirom da smo mi prirodni, onda raznišamo iz prostora i vremena, mora se smjestiti neke slike situacije da je može ostati utemeljena ili zapisana. Prema tome da ponovimo. Riječ Božja nudi. Znači, nudi, ne automatski nego nudi. Nudi svaki blagoslov ili svaku dobrobit ili svaku korist koju mi, kao djeca možemo i trebamo uživati na zemlji, u vječnosti jer je za nje stojio sve svemogući koji nam to je htio i osigurao Hristo Isus I ne samo to nego nudi i jednostavan način kako to prisvojiti kako ući Boži obitelj i ostati u Božoj obitelji i uživati sve ono što je pripadno Božoj obitelji Tom je Luka 15.31 Razmetni sin Ovo ću provjeriti nisam siguran Da li je 31 ili 30 ili 32 Jer on kad je došao u u, u kuću Otac mi je rekao nešto fantastično Rekao je sljedeće Sine, sve moje je tvoje Jeste 31 Kad uđeš u očevu kuću Sine, sve moje je tvoje Ti moram samo ući u očevu kuću Jer me pratite sve moje, znači svaki blagoslov je naš u Kristu Iisus Od sutra počinjemo razrađivati neke temeljne stvarnosti u njemu I uskoro najvratnije nakon drugog ili trećeg dana ću ja zvatone, koji još nisu primili Krista na pravi način da to prime i da uđu, znači, kroz ta vrata u očevu koju ću, drugi vrata nema i onda počinu uživati blagoslove i žive život Božanskog djeteta a umeđu vremenu i po putu ćemo raditi na svjesnosti ili ti ga stanju svijesti tog Božih djeteta tako da ono može uzrast. jer kad smo se mi rodili u Božoj obitelji na novo smo rođeni mi moramo onda teži za nepatvorenim mlijekom, Riječi Božje prva Petrova 2.2, da uzrastemo Jer ima neki koji ne uzrasta, ostane u Ili ti ga zakržljaju u razvoju Zostaju u razvoju Zašto? Zato što ne prate upute Je li tako? Malo dijete, ono je dijete čovječa, ali nije čovjek još I nije nužno da će postati čovjek, ni fizički, ni duhovno ono mora može umret, može izgladniti, može jednostavno svašta mu se može dogoditi, a plus toga možda bude samo likom čovjeka duhom ne nego izradi ili ne čovjek. Prema tome, nije nužno što se rodio u obitelj prirodnu da će biti čovjek, jel' tako? Isto je ovdje ako smo mi na novorođeni po Kristu Isusu, kad smo ga primili I ako je Bog Otac napravio u nama novo stvaranje Po Efežanima 2.10 I s obzirom na to smo mi nova stvorenja Drugim Korinčanima 5.10 To ne znači da ćemo mi postati Božja djeca Stvarno Mi imamo sav potencijal Ali mi još trebamo uzrast I imamo protivnike po putu I zato moramo biti dobro naoružani Ili svjesni Onog što jesmo, smo Tko ju nama i što možemo Ne samo i možemo nego i trebamo Eto ja vam se zahvaljujem na pažnji i zahvaljujem se i našem dragom ocu nebeskom koji je bio tu prisutan i ja te molim oče da blagosloviš ove istine u srcima ljudi koji su bili ovdje prisutne, svaku istinu upiši sa vatrenim slovima svog duha u njihove duše i neka ih zauvijek podsjeća iznutra, kopkaju, grizu kao savjest kad, kad istupe iz njih i kad naprave neki prekršaj, tojest kad počnu živjeti protiv na njima i hvalati oče u Isusu Kristu. Amen. Amen.